בעזרת השם ידברך, ספר ליקוטי תפילות, תפילה קו, במסד על תורה רע"ב וליקוטי מוהר"ן. בואו נשתחווה ונכרע, נברכה לפני ה' עושינו, כי הוא אלוהינו ואנחנו עם מרעיתו וצאן ידו, היום אם בקולו תשמעו. מלא רחמים, אדון הנפלאות. אני מחדש בתבועו בכל יום תמיד מעשה בראשית. אשר בתבונתך אתה משנה איתי ומחליף את הזמנים. עוזרני ורשייני בישועתך הגדולה והנפלאה שאזכה לחדש את עצמי בכל יום בתוספת קדושה וטהרה באמת, שאזכה בכל יום להתחיל מחדש בעבודתך הקדושה כאילו נולדתי היום, ולא אחשוב מיום לחברו כלל, אפילו יכלו לבלבל את כלל מיום לחברו. הן מהעבר, הן מהעתיד. ולא יכבידו עליי את העבודה על ידי הימים הבאים והשעה העתידה. ולא אסתכל ולא אחשוב בדעתי כי אם אותו היום ואותו השעה והרגע שאני עומד בה באופן שאוכל לעסוק בעבודתך באמת בתמימות, בלי שום בלבולים ופחדים וכבדות ועצלות. רק אזדרז בעבודתך בכל יום מחדש, ולא אשים לנגד עיניי כי אם אותו היום והשעה והרגע לבד. למען אתחזק על ידי זה בעבודתך באמת, ולא יהיה כבד עלי שום דבר עבודה שהוא רצונך באמת. כי על יום אחד יכולים לסבול כל העבודות שבעולם. וכן לא אבלבל את דעתי בפרנסתי והצטרכותי המרובים מיום לחברו כלל. רק אבטח בה' באמת אשר הוא משפיע לנו כל הצטרכותנו בכל יום ויום, ואהיה רגיל לומר בכל עת ברוך ה' יום, יום, יום יעמוס לנו אלה שעותינו סלע. ותצילני מחוסרי המנה הדואגים וחושבים מה יאכלו למחר, ומאיכן יבוא את צטרחותם המרובה למחר. רק אבטח בשם אדוני ואשען באלוהי אלוהים הרואה אותי מעודי, הוא ישפיע לי כל טוב דבר יום ביומו. המלך הטוב והמיטיב לכל בכל יום ויום הוא יטיב לנו, הוא מיטיב הוא יטיב לנו, ויפרנסנו ויכלקלנו תמיד בכל יום וכל עת ובכל שעה באין מחסור דבר. וגם את זקנה ושיבה אלוהים, אל יעזבנו ואל יתשנו עד עולם. מלא רחמים חמול עלי וזקני לבוא לכל זה. לבל תבלבל אותי המחשבה כלל מיום לחברו בשום דבר שבעולם. באופן שאזכה לכנוס בקדושתך ולהתקרב אליך באמת ולהתחדש בכל יום לטובה. ולהוסיף בכל יום ובכל עת ובכל שעה תוספות קדושה וטהרה ויראת ה' ועבודתו באמת. ולא אטעה את עצמי, ולא אדחה את העבודה מיום לחברו כלל. רק אחשוב בכל יום כאילו אין לי בעולמי כי אם אותו היום ואותה השעה לבד, ואשתדל ואתאמץ בכל עוז, בכל יום, לצאת חובת היום ביומו דייקה. ככל אשר תמצא ידי לעשות בכוכי באותו היום ואותה השעה דייקה. ולא אפתור את עצמי מיום לחברו כלל, למען לא אבוש ולא אקלם לעולם ועד. עוזרני למען שמך, הושיעני בכל יום ישועה חדשה ונפלאה באופן שאזכה להתקרב אליך בכל יום בהתקרבות גדול יותר באמת, בתכלית השלמות כרצונך טוב. ויקויימר המקרא שכתוב, שירו אל אדוני כל הארץ בסיום יום אל יום ישועתו. ונאמר, שירו אל אדוני ברוך הוא שמו בסיום יום ליום ישועתו. זקן היא להחיות את ימי באמת מעתה על כל פנים, חמור על מעת ימי שיש לי להתמהמה עוד בזה העולם העובר. למנות ימינו כן הודה ונביא לבב חכמה שובה אדוני עד מתי וננחם על עבדיך. שבענו בבוקר חסדך ונוננה ונשמחה בכל ימינו, שמחנו כי מות עיניתנו ראינו רעה. אשיבן ה' אליך ונשובה חדש ימינו כקדם. יהי חסדך ה' אלינו כאשר יחלנו לך. יהי ה' אלוהינו עמנו כאשר היה עם אבותינו. אל יעזבנו ואל יתשנו. להטות לבבינו אליו ללכת בכל דרכיו ולשמור מצוותיו וחוקיו ומשפטיו אשר את אבותינו. ויהיו דברי אלה שהתחננתי לפני ה' קרובים על אל ה' אלוהינו ימם ולילה לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל דבה יום ביומו למען דעת כל עמי הארץ כי ה' הוא האלוהים אין עוד